138-ci məzmur Davudun məzmuru Bütün qəlbimlə sənə şükredirəm Allahların önündə Səni tərənnüm edirəm Müqəddəs məbədnə tərəf səcdə edirəm Məhəbbətin Sədaqətin naminə İsminə şükredirəm Çünki ismini Kəlamını hər şeydən üstün tutmusan, Səni çağıranda mənə cavab veribsən, Canıma taqət verib məni ürəkləndiribsən, Ya Rəbb, bütün dünya padişahları sənə şükr edəcəklər, Çünki ağzından çıxan kəlamları eşidiblər, Rəbbin yollarını tərənnüm edəcəklər, Çünki Rəbbin ehtişamı böyükdür. Rəbb ucalarda olsa da, yazıqlara nəzər salar. Amma lovqaları uzaqdan tanıyar. Sıxıntı içində gəssəm də, mənə həyat verirsən. Düşmənin qəzəbinə qarşı əl qaldırırsan. Məni sağ əlinlə qurtarırsan. Rəb mənə verdiyi vədə əməl eləyir. Ya Rəb, məhəbbətin əbədidir. Öz əlinin işini tərk etmə.